Bona tarda, benvolguda alcaldessa, benvolguts regidors, amics, figuerencs tots. Ens trobem aquí, a la plaça de la Palmera de Figueres, al costat mateix d'on va viure Salvador Dalí. Per inaugurar formalment aquesta exposició de Plafons, que evoca un episodi fonamental per a la ciutat. Fa 40 anys es va inaugurar el Teatre Museu Dalí. Va ser el 27 de setembre de 1974, en un acte multitudinari, com avui, que ja feia presagiar l'èxit posterior. Un èxit que llavors no es podíem imaginar, encara que en Dalí deia que el museu es convertiria en la meca de l'art contemporani. Però semblava que a tots se'ns escapava una miqueta al riure. Doncs bé, al cap de 40 anys li hem de donar tota la raó. Amb més d'un milió de visitants l'any, és un dels museus més visitats de tot l'estat. És també un, pocs, un dels pocs museus rentables i avui la Fundació Gala Salvador Dalí s'ha convertit en un referent mundial indispensable cada poc que es vol fer alguna exposició de Dalí o del surrealisme a qualsevol lloc del món. Figuera s'ha beneficiat d'aquest atractiu. Som el país de Dalí, som la capital daliniana i la gent ve en tren, en cotxe, en avió, d'arreu del món només per veure l'obra de Dalí. Des de l'associació d'Amics dels Museus Dalí, una entitat amb més de 600 socis i 20 anys d'existència, Volem contribuir a aquest aniversari amb aquestes imatges al carrer que aboquen aquella jornada i la genial intuïció de Dalí. I ho fem amb aquesta plaça on antigament es feien les Fires de Figueres, on havia viscut els Pitxot, o el jove Dalí feia les primeres pinzellades des del terrat de la casa, un lloc emblemàtic per recordar un fet històric, la inauguració del Teatre Museu, que ha marcat l'esdevenidor de Figueres. Moltes gràcies. Bona tarda, bona nit, ja pràcticament aquesta vesprada d'aquest 31 de juliol. 31 de juliol a la plaça de la Palmera amb tinent d'alcalde, regidors, ciutadans i sobretot agrair la presència dels promotors d'aquest acte i d'aquesta exposició que són l'Associació d'Amics dels Museus de Lí. Què volem fer amb aquesta exposició? Què és el que em van venir a proposar els amics dels museus. Aquesta és la primera de les iniciatives que aquest any homenatjaran el quarantaine aniversari de l'obertura del Museu de a la ciutat. Aquell 27 de setembre de 1974 en què finalment, després d'anys d'obres, s'obria aquest teatre-museu que tanta projecció ens ha donat a la ciutat. Projecció internacional i visitants a nivell local. Figueres, evidentment, no seria el mateix sense el Museu Dalí, i això s'ha de dir i s'ha de repetir, i no es pot negar. Figueres no seria el mateix sense aquest teatre Museu Dalí. Volem baixar la ciutat, volem que Salvador Dalí baixi a la ciutat, i d'aquí aquesta exposició gràfiques sobre el que van ser les obres de construcció i de reconstrucció del que havia estat aquell teatre municipal, cremat eh, el 1939, on s'havien ubicat en els baixos també les peixeteries de la ciutat i que des de 1974 és el Teatre Museu Dalí amb la plaça Gala Salvador Dalí a la ciutat, a l'epicentre d'interès turístic de Figueres. Tenim aquesta exposició a la plaça de Palmera, al costat de la casa natal de Salvador Dalí. Simbolitza la recuperació de Dalí per a la ciutat. Farem una ruta, ara mateix, acompanyats per als gegants, per la colla de geganters de Figueres. Aquí també agreixo moltíssim la seva presència. Farem una cercavila des d'aquesta plaça de la Palmera fins a la plaça Gala Salvador Dalí. Simbolitza l'itinerari hauria de ser, que hauria de ser recorregut per tot aquell visitant que vingui a Figueres i que faci allò que tant anal·lem que sigui no quedar-se només a l'entorn del Museu Dalí. De Figueres té molts punts d'interès amb vinculació Dalí i amb altres tipus de vinculació d'interès. Per tant, hem d'aconseguir que, que tot Figueres olori a Salvador Dalí. Comencem per aquí, comencem amb aquesta exposició de la que podrem gaudir des d'avui al llarg de, de tot el mes d'agost i fins a, a pròpiament el que és l'aniversari de l'obertura del museu, a la qual seguiran un seguit d'esdeveniments també promoguts eh, per l'associació d'amics del, dels museus amb la col·laboració de nosaltres com a, com a ajuntament. Crec que és important que es vagin fent aquestes commemoracions com a recordatori i perquè també cada vegada que es fan serveixen per anar acumulant capital cultural i anar impregnant la ciutat de l'I i del seu museu. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Heu aconseguit que aquest acte d'avui sigui multitudinari. Hi hagi gent, igual que va ser aquell 27 de setembre de 1974, en què començava la història de Figueres vinculada al Museu Dalí. Benvinguts aquí i que comenci aquesta cercavila. Bona nit. I per acabar, després de visitar els plafons, marxarem amb els gegants Gala i Dalí que ens acompanyaran fins a la casa on Salvador Dalí va treballar i pintar a la primera etapa de la seva vida, i on l'Ajuntament de Figueres i els amics dels museus hem posat una placa commemorativa del 40 aniversari. Nemi